ישעיה, פרק י"ג משא בבל אשר חזה ישעיהו בן אמוץ, על הר נשפה שאו נס, הרימו קול להם, הניפו יד, ויבואו פתחי נדיבים. אני ציוויתי למקודשי, גם קראתי גיבורי לאפי, על איזי גאוותי. קול המון בהרים, דמות עם רב, קול שאון, ממלכות גויים נאספים, אדוני צבאות, מפקד צבא מלחמה. באים מארץ מרחק, מקצה השמיים, אדוני וכלי זעמו, לחבל כל הארץ. הילילו, כי קרוב יום אדוני, כשוד משדי יבוא. על כן, כל ידיים תרפנה, וכל לבב אנוש ימס. ונבהלו. צירים וחבלים יאחזון, כיולדה יחילון. איש אל רעהו יטמאהו, פני להבים פניהם. הנה יום אדוני בא, אכזרי ועברה וחרון אף. לסום הארץ לשמה, וחטאיה ישמיד ממנה. כי כוכבי השמים וכסילהם, לא יהלו אורם. חשך השמש בצאתו, וירח לא יגיע אורו. ופקדתי על תבל רעה, ועל רשעים עוונם, והשבתתי גאון זדים, וגאוות עריצים אשפיל. אוקיר אנוש מפז, ואדם מכתם אופיר. על כן שמיים ארגיז, ותרעש הארץ ממקומה, בעברת אדוני צבאות, וביום חרון אפו. והיה כצבי מודח, וכצון ואין מקבץ. איש אל עמו יפנו, ואיש אל ארצו ינוסו. כל הנמצא יידקר, וכל הנספה ייפול בחרב. ועול אליהם ירוטשו לעיניהם, ישסו בתיהם, ונשיהם תשכבנה. הנני מאיר עליהם את מדי, אשר כסף לא יחשבו, וזהב לא יחפצו בו. וקשתות נערים תירטשנה, ופרי בטן,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 ושעירים ירקדו שם, וענה איים באלמנותיו, ותנים בהכלי עונג, וקרוב לבוא איתה, וימיה לא יימשכו.